Húi, nyolc éves kínai kisfiú, ide jár a másik utca végére az iskolába. Fekete tüskehaja van, sötétkék háti táskája, és ha az anyukája nem ért valamit magyarul, húi fordít. Nézem, ahogy megáll az utcán, bevár egy kosaras asszonyt, és amikor az odaér, derűs arccal ráköszön. Szia! Ádogál a kis Hui a kapujuk előtt, keresi a kulcsát.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 Országné céget igazgat, Mellette filozófus Könyveket ír. Szellemi mesterének fényképét Egy öreg tanító Néz ránk, ott tartja Az íróasztalán. Csen úr, miért Vagyunk a világon? Néz ránk, Hallgat, egyenes Derékkal ül, nem Nyugati öltöny, Hagyományos kínai öltözék van rajta. Mosolyog,